Az ágyusor robaja felverte mély álmából kaosztünt. A férfi riadtan felült, és pár másodpercnyi tanástalan bambulás után elégedetten állapította meg, hogy a saját szobájában van az imperiában. Eumenidész, akinek felajánlott egy ágyat, az ablaknál át. Átkozott legyek, kászálódott ki az ágyából kaosztum, ha ezek nem egészen közelről szóltak. Eumenidész hátrébb húzódott az ablaktól, és végignézett az angol gyűrött nadrágján. – Az utcákon fognak harcolni, mondta melankólikusan. – Nagyon csúnya lesz. – Általában az szokott lenni. – Kaston megdörzsölte arcán a borostát. – Mit történik oda lett? – Sok embert látok, katonákat, felelte Eumenidész. – Sokuk sebesült. – Sebesült eljönnek? Szőriőr tehát visszavonult de ettől még semmi nem dőlt el. A várost az utolsó leheletéig védeni fogja. Gyors, gyakorlott mozdulatokkal felhúzta rugóra járó villanyborotváját. Szőri a rendőrsége otthon tartotta az embereket. Ez bölcs dolog volt, így a menekült áradat nem akadályozza a katonákat. De hogy a városban dúló harc közepette is rendet fognak tartani, azt már kötve hiszem. Attól tartok, tényleg nagyon csúnya lesz itt a mai nap. A görög rágyújtott egy cigarettára, és bölcsen hallgatott. Kauston is csöndesen borot válkozott, a gondolataival volt elfoglalva. Az ágyuk közelsége azt jelentette, hogy Fayvelnek a negritóvölgyben sikerült szétverni a Saurier csapatát, és most teljes gőzzel nyomul Saint Pierre külterülete felé. Ilyen gyors megmozdulással nyilván nem maradt ideje megtisztítani háta mögött a terepet, így szörnyörgyalogságából maradniuk kellett szétszóródott csapatoknak a Negrító-völgyben. Ezek éjszaka nem jelentettek veszélyt, de most nappal már képesek voltak egyesíteni erőiket. Fejvől pedig nem koncentrálhat rájuk, mert egy még nagyobb veszéllyel kell szembenéznie. Kitört a síkságra, és Szent Pierre kapujában dörömből seregével, de mire eljutott ide, fényes nappal lett. Eddig rajta ütésszerűen támadhatott, és a nem várt ágyusortüzekkel szétzilálta a robbanó lövedékekhez nem szokott gyalogságot. De Sir Riernek is volt tüzérsége. sőt egy harckocsi dandárja és légi is. Igaz, ez a harckocsi dandár három kiöregedett tankból és tucatnyi innen-onnan összevásárolt, páncélozott járműből állt. A légierőt pedig átalakított polgári gépek alkották de sígterepen még egy kiöregedett tank is játszva feltartóztathat egy gyalogos hadsereget, lehetővé téve a repülőknek bármiből is legyenek átalakítva, hogy legép puskázzák a védtelenné vár csapatokat. Koston megvizsgálta lecsupaszított arcát a tükörben, és közben azon tűnődött, elég gyors volt elhoz félvől, hogy elkapja Sir Rear mielőtt az még akcióba léphetett volna. Ha igen, akkor minden idők legszerencsésebb hadvezérének mondhatja magát, mivel a tüzérség parancsnoka volt az, aki alkalmatlanságával kezére játszotta a saját katonait. A szerencse azonban akár jó, akár rossz, mindig is elkerülhetetlenül hozzátartozott a háborúhoz. Kauston hideg vízbe nyomta a fejét, prüszkölve felegyenesedett és a törölköző érnyült. Már majdnem sikerült szárazra törölni a haját, amikor valaki kopogott az ajtón. Kauston csendre intette Eumenides-t. Ki az? kérdezte. – Én vagyok! kiáltotta Julie. Jöjjön be, Miss Marlowe! mondta megkönnyebbülten az újságíró. Julie elég nyúzottnak nézett ki. A szeme karikás volt, és vörös a kialvatlanságtól. A lány hátra simította a haját, és panaszosan kijelentette. – Az a nő az őrületbe kerget? – Mit csinált Vermington örmester? pillanatnyilag bóbiskolhála az égnek. Annak a nőnek aztán van bőr a képén. Egész este úgy bánt velem, mint egy cselédlánnyal, és vérig volt sértődve, mert nem voltam hajlandó engedelmeskedni a parancsainak. Aztán az éjszaka közepén rájött a sírhatnék, és még most is abajgatna, ha tele nem tömtem volna luminollal. – Most alszik? – Évrem van, de annyira kába, hogy fogalma sincs róla, mi folyik körülötte. Hm, – Talán így jobb is. Köztön behúzta a fejét egy újabb ágyus hort tűz hallatám. Nem álltanak ültve tartani mindaddig, amíg ki nem jutunk ebből a pokolból. Remélem, Rafszon nem fog késni. Végigmérte Gyűlit. Maga se néz ki valami fényesen. Úgy érzem magam, mint akit jól fejbe vertek. Az éjszaka közepén felébresztett Mrs. Farmington. Elaltattam, aztán meg én nem tudtam aludni. Dévre és Mr. Dawsonra gondoltam. Végül nagy nehezen sikerült elszenderülnöm, de szinte azonnal felébreztettek az ágyuk. Összefonta a karját, és megrezzent egy közeli becsapódás robajára. Félek? Én is voltam már rózsásabb hangulatba, vallotta be Kaston. Magával mi a helyzet, menidész? A görög vállat vont, és keservesen elvigyorodott. Kaston elnevette magát. <gül> Értjük. – Gondolják, hogy van értelme megint megpróbálnom kihozni a börtönből őket? – kérdezte Julie. Kastam visszagyűlt magába egy szitkozódást. Mint tolforgató ember, aki a nemes angol nyelv művelésével kereste a kenyerét, mindig is azt vallotta, hogy büntet káromkodni és csúnya szavakat használni, amikor a nyelv tele van gyönyörű, szép, minden trágáságnál kifejezőbb ironikus kifejezéssel. Az elmúlt éjszaka azonban Ruzó fafejűségével rákényszerítette, hogy a legpiszkosabb szavakat használja, amivel végül nem a fő felügyelőt, hanem ravshorn sikerült sokkolnia. – Nincs rá remény attól tartok, a börtönfalai vastagok, a rendőrök mindenre el vannak szállva. Talán félvől megmentheti őket, ha idejében odaér. Leült az átszérére, hogy bekösse a cipőjét. – Beszéltem Ravshorn-nal tegnap este. Mindent elmondott Wyatt forgószeléről. Ravshorn szerint lehet, hogy egyáltalán nem lesz forgószél. Maga mit tud erről, Julie? Csak annyit, hogy Dave nagyon aggódik, felelte a lány. Különösen, amióta azt az öregembert embert látta. Milyen öreg embert? Julie elmesélte neki találkozásukat a benszülöttel, aki a háza tetejét rögzítette. Amikor a történet végére ért, Kaston megvakargatta a fejét ami azt illeti tudós létére vájátnek eléggé tudománytalan módszerei vannak. – Nem hisz neki? – nézett rá bánat kell Júli. – Az a nevetséges az egészben, hogy hiszek neki. – Add mondjak el magának valamit, Júli. Én mindig hallgatok a megérzéseimre, és azok soha se csapnak be engem. Ezért vagyok ezen a szigeten éppen most. A szerkesztőn meg volt győződve róla, hogy félre beszélek, ugyanis nekem sem volt semmilyen bizonyítékom arra, hogy itt bármi is történni fog. Úgyhogy kénytelen voltam nem hivatalosan San Fernándezre jönni. Igen, hiszek forgó forgószelében, és azzal is tisztában vagyok, hogy tennünk kellene valamit ellene. Mégpedig nagyon gyorsan. De mit tehetünk egy szél ellen? Úgy értettem, gondoskodnunk kell magunkról. Javította ki magát Carston. Nézze, Júli, Wyatt már mindent megtett, ami tőle tett. de senki nem hitt neki. Márpedig, ha egy meteorológusnak nem hisznek, akkor nekünk se fognak. És ha azt hiszi, hogy egy polgárháború kellős közepén ki fogok menni az utcára, készülj, mert az ítélet nap közelek, feliratú plakáttal a nyakamban, hát nagyon téved. Julie megrázta a fejét. Tudom, sóhajtotta, de hatvan ezer védtelen ember van Pierreben. ez borzasztó. – A polgárháborúk már csak ilyenek, – mondta minden gúny nélkül kasztom. – Sajnos semmit nem tehetünk, már az is nagy eredmény lesz, ha legalább a saját érhánkat meg tudjuk menteni. Kivette zakója zsebéből a térképet, és az ágyra terítette. – Jó lett volna már az elmúlt éjszaka útnak indulni, de Ravshornak vissza kellett menni a konzulátusra. Gondolom, el kellett égetni a kódkönyvet, vagy bármi is legyen az, ami a követségek kéménén füstalakjába alakjába távozni szokott a veszély óráiba. Mennyi az idő? Majd nem fél nyolc, mondta EU Dész. Azt mondta, nyolcra itt lesz, de hogy odakint a dolgok állnak, biztosan késni fog. Egyikünk se számított rá, hogy félvől ilyen gyors lesz. Gondolom, mi szöri sem. Hiába van, diplomata rendszám Rafszon autóján, attól még feltartóztathatják. Hogy a fene vitte volna el ezt az átkozott asszonyot. Nem keverte volna meg a dolgokat, akkor már órák óta úton lehetnénett autójával. Figyelmét a térképre irányította. Vajet azt mondta, harminc méternél magasabb helyet kell találnunk, még pedig úgy, hogy tél felől védve legyen. Ezen a térképen sajnos nincsenek szintvonalak Eumenidész, tudna segíteni? A görög két térdén támasztva meg tenyerét a térkép fölé hajolt. Ott, mutatott rövid gondolkodás után egy pontra. Nem mondhatom megfelelő helynek, látszik, értette egyet kastom. Csak az az egy baj van vele, hogy két hadseregen is át kellene törnünk út közben. Nem, a part mentén kell végig mennünk valamelyik irányba, aztán befordulhatunk a szárazföld velé, hogy magasabbra kerüljünk. Mutató újat végighúzta a déli partvonalán. Nyugat felé, a támaszpont irányába nem sok értelme lenne mennünk. Egyrészt tele van a hely Surrier katonáival, másrészt ott lapos a terep, ha jól emlékszem. A polgári reptér is ott van, ami nyilvánvalóan érdekelni fogja févalt, tehát nagyon egészségtelen lenne azon a környéken tartózkodni. Tehát maradt kelet. Milyen arra felé az út? menides? – Az út emelkedik – felelte a görög. – Oda át pedig len olyan zuhanós az úttól. – Szakadék van az út oldalán? – Ezen az oldalán? – kérdezte Kauston a térképre mutatva, és Eumenidész bólintott. – Pontosan ez az, amire szükségünk van – állapította meg elégedetten az angol. – Milyen az sziget belseje felé? Mondjuk, mondjuk itt? Eumenidész hullámokat rajzolta kezével a levegőbe. – Hegyek. – Nagyszerű! – mondta lelkesen kasztam. Beszélje ezt majd meg alaposabban ráfszornal is, ha megérkezik. – Miért? Hová megy? – kapta fel a fejét Julie. – Valakinek fel kell deríteni a terepet. Meg kell győződnöm róla, hogy járható az út arra felé. Kimegyek, szétnézek egy kicsit a város kereti felébe. Ha egymagam megyek, nem fogok feltűnést kelteni. Felkelt, az ablakhoz lépett. Elég sok civil hangál odakint. a rendőrségnek mégse sikerült őket bentartani otthonaikban. Van valami esélye? Fehér bőrrel? Nos, Koston grimazt vágott, ez alig ha jelenthet akadályt. Fogta az ágy végéhez tett táskáját, kicípzározta. Egy leeletni ebből, és már is nem leszek annyira idegen a benszülöttek közt. Fintorogva beleszagolt a barna cipőkrémet tartalmazó bádok dobozba lenne szíves rámadni az utolsó kenetet, Julie? – kérdezte fekete humorral. – Nem kell túl vastagom, nehogy fajtiszta, mi volton ma a kelcsek feltűnést. Julie szétkent egy mogyoróni krémet a férfi arcán. – Ne felejtse a tarkómat se! – figyelmeztette Kausztom. Rádörgölt egy kis cipőkrémet a kezére és a csuklójára is. – Most már csak egy kellékre van szükségem – jelentette ki. – Mire? – Merett ráértetlenül Julie. Egy színpadik elégre. Hónom alatt egy kötek papírral úgy sétafikáltam a londoni minisztériumokban, mintha otthon lettem volna. Ez alkalommal pedig egy fehér köpenek és egy szetoszkópnak köszönhetően sikerült elsőként világá egy szenzációs hírt. A legfontosabb mindig az, hogy a helyszín szerves részének igyenek. Egy stetoszkoppal a köpeny jogod van a kórházban tartózkodni. Nos, mitől lesz jogom egy polgárháborúk elős közepén lenni? Eumenidész kárőrvendően elvigyörözött. Egy fegyvertől? Attól tartok, igen. Bologatott bánatosan kalszton. Nos, bizonyára nem lesz odakint belőlük hiány. Csak találok valahol egy puskát, és ha még egy egyenruhát is sikerül szerezni, akkor az álcázás tökéletes lesz. De ha már fegyverekről van szó, hol a maga pisztolya, Eumenidész? A ha bárban hagytam. Helyes, akkor én indulok is. Közeli robbanás hangja rázta meg az ablaküveget. Egyre forróbb a helyzet. hogy nincs pincéje ennek az épületnek. Eumenidész, azt hiszem, a legjobb az lenne, ha lemennének. A legbiztonságosabb a lépcső alatt. És ha a Mrs. Vermingtonral megint rátörne a hisztéria, tömjenek vele néhány nyugtatót. Eumenidész bólintott. Kostom megállt az ajtó előtt. Nem hiszem, hogy sokáig távol leszek. Tehát, ha tizenegyig nem érek vissza, az azt fogja jelenteni, hogy egyáltalán nem térek vissza. Ne is várjanak rám tovább akkor. Errohant, mielőtt még Julie tiltakozásra nyithatta volna a száját. Lement a lépcsőn, és beviharzott a bárba. A bárpult tele volt szódavizes palackokkal, pisztolynak azonban semmi nyomát nem látta. Kafton keresgélte egy darabig, aztán feladta, azon tűnődve, vajon hová tűnhetett el. Mivel vesztegetni való ideje nem volt, átvágott a halon, és miután elővigyázatosan kilesett az üvegen át, merészen kilépett az utcára. Mrs. Farmington még mindig káva volt a tablettáktól, aminek Julie kimondottan örült. A nő felemelte álomtól ólom nehéz szemhéjait, és rekett hangon megkérdezte. – Mennyi az idő? – Még korán van, felelte Julie. – Le kell mennünk a földszintre? – Még aludni akarok motyogta Mrs. Fermington. Egy óra múlva küldje be a szobalányt egy csészetejával. – De most kell mennünk! – közölte határozottan Julie. – Nem sokára indulunk. Neki látott összeszedni a szükséges holmikat. Mi ez az állandó zaj? – zsémbelődött Mrs. Fermington. – Kijelentem, hogy ez a legzajosabb szállod, amiben valaha is aludtam. Ez a megállapítás teljesen kimerítette. Behúnyta a szemét, és halkan hortyogni kezdett. – Gyerünk, Mrs. Vermington! Julie erőteljesen megrázta a nővállát. Mrs. Vermington megemberelte magát, és felkönyökölt. Ú, a fejem! Valami parti volt az este? A lassacskán is, de az értelemfények kezdett visszatérni a szemébe. És amint rádöbbent, mi ez a zaj, ami miatt bosszankodott, értelem megrázkódott. – Szencséges Isten, mi történik? a lázadók lövik a várost, felelte Julie. Mrs. Vermington kipattant az ágyából, álmassága ellillant, mintha soha se lett volna. El kell mennünk innen, jelentette ki. Azonnal... Még nincs autónk, világosította fel Julie. Mr. Horn még nem érkezett meg, javaslom, hogy inkább nadrágot vegyen, ha van. Tette hozzá, látva, hogy Mrs. Vermington egy szűk, hosszú ruhába próbálja belepréselni túlsúlyos testét. – Nincs nadrágom. Úgy vélem, a hozzám hasonló nőköz nem illik a nadrág. Julie végigmérte, mérte, majd gonoszul elmosolyodott. – Azt hiszem, ebben igaza van. – értett egyet. – Nos, ha nincs nadrág, akkor egy kosztüm is meg fogja tenni. Csak ne legyen szűk a szoknyája. Lerángatta az ágyról a takarókat, és összekötötte őket egy batyuba. – Én mondtam, hogy menjünk a támaszpontra – duzzogott Mrs. Vermington. – Tudja jól, hogy lehetetlen volt? – hárította el a vádat júli. El nem tudom képzelni, hogyan hagyhatott minket Brooks parancsnok, kiszolgáltatva a vadak kényének kedvének. – Jöjjön, menjünk innen! – kinyitotta az ajtót, és kiment, Zsuli hagyva a jókora batyú cipelését. A lépcső tetejénél Heumenidésszel találkoztak. A takarókat látva a görög bólogatni kezdett. – Jó dolog, nagyon! – kivette a Batyut Julie kezéből. Lentről zaj hallatszott, mintha valaki feldöntött volna egy széket. Egy pillanatra mindannyian mozdulatlanná dermedtek, aztán Mrs. Vermington a görög bordái közé dövte a mutató ujját. Ne álljon itt, mint vállám szamara! – sziszekte. – Nézze meg, ki az! medidész letette a is és lábujhegyen letipegett a földszintre. Mrs. Farmington ekközbe kebléhez szorította retiküljét, aztán hirtelen hátat fordított Julinak, visszasietett a hálószobába, és bezárta maga mögött az ajtót. Fél perccel később Eumenidész visszatért. Raphshorn érkezett meg, jelentette. Julie kikönyörögte Mrs. Vermington a hálószobából, aztán mindannyian lementek a földszintre, ahol egy nagyon feldult raphshorn találtak. Elkezdték bombázni a várost, mondta a konzul. A csapatok azonban állják a sarat. Jó lenne mielőbb elindulni, mielőtt még a menekülő polgárok eláraszták a utat. Egyet értek, közölte harciasan Mrs. Vermington. Raphshorn körülnézett. Hol van kaasztom? Kiment, hogy megnézze, merre érdemes menni, felelte Julie. Azt mondta, nem lesz oda sokáig. Mennyi most az idő? Raphshorn elővette zsebóráját. 3:49. Elnézést a késésért. Nem mondta, mikor jön vissza. Julie megrázta a fejét. Csak annyit hagyott meg, hogy amennyiben 11-ig nem térne vissza, ne várjunk rá. Valahol a közelben becsapódott egy gránát, megrengetve az épületet. Vakulott darabok hullottak alá a mennyezetről. Mrs. Farmington ilyettében elsikoltotta magát. Vezessen minket az autójához, Mr. rafs Azonnal el kell hagynunk ezt a várost. A konzul ügyet sem vetett rá. – Ez legfeljebb két órát és tizenöt percet jelent, számolt hangosan. – Reméljük azért jóval hamarabb visszatér. – Addig a mennyezetre nézett. – Kaszton azt mondta, a lépcső alá húzódjunk, ott a legbiztonságosabb. Sietett megéryezni Julie. – Úgy értsem, hogy itt maradunk, háborgott Mrs. Farmington. – Miközben bombázzák a várost. Mindannyian itt fogunk meghalni. – Nem hagyhatjuk itt Mr. Causton-t? – emlékeztette Júli. Kinyitom az ajtót – mondta Iron Mani Dace – jöjjenek! A görög egy tűzoltó szekercével leütötte a lépcső alatti raktárszobának használt helyiség lakatját, kihajította az odabentárolt seprüket és födröket, és bepakolta az élelmet és a pokrócokat. Mrs. Farmington felháborodottan tiltakozott az ellen, hogy egy takarító szertár padlójára akarják ültetni, de miután Julie kertelés nélkül közölte vele, hogy bármikor szívesen elbúcsúznak tőle, behúzta fullánkjait. Oda bent szűk volt a hely, de azért mindannyian elfértek, és Rafthorn felfedezte, hogy ha résnyíren nincsva adja az ajtót, akkor szemmel tarthatja a főbejáratot. – Carstonnak nem lett volna szabad kimennie, mondta aggódva. – Még soha nem látta, ilyennek ennek A város olyan, mint egy felbojdult mélykas. – Ne aggódjanak miatta szólalt meg Judy. – Mr. Carlston nem egyszer volt már ilyen helyzetben. Ez a munkájához tartozik. – Nem irigylem érte? jegyezte meg Raphshorn. – A kormánycsapatok nagy vereséget szenvedhettek a negrító völdben. A város tele van menekülő dezer és soka sebesült. – Az imént azt mondta, szörjjel csapatai állják a sarat. – közbe Julie. A harc tehát folytatódik. – És egyhámar nem fog véget érni tette hozzá keserűen Raphshorn. jörnek, vannak csapatai, melyeket még be sem vetettek. Féből nem hagyott rá időt. Ezek a csapatok most beásták magukat a várostól északra, ami újabb ütközetet jelent. Komorra megingatta a fejét. Attól tartok, Fével túlbecsülte a saját erejét. Elhallgatott. Hosszú időn át csak az ágyuk szavát és a hol távolabb, hol közelebbe csapódó lövedékek robbanásait lehetett hallani. A levegő szinte folyamatosan remegett, vakolat darabok záporoztak a mennyezetről, sűrű porfelhőbe csomagolva az ablakon bemenekülő napsugarakat. Julie, megunva a tétlenséget, keresgélni kezdett a görög ától bepakolt dobozokba. – Reggelizett már, Mr. Raphshorn? – Nem, nem volt rá időm, drága gyermekem. – Akkor együnk – javasolta Julie. – Azt hiszem, fel tudok szeletelni egy kis kenyeret, ha összép húzzuk magunkat. Kenyeret és konzervvagdalt húst reggeliztek, kenőanyagként szódavízzel öblögetve torkukat. Miután végeztek, Rapshorn megkérdezte. Mennyi az idő, képtelen vagyok hozzáférni az órámhoz. – Negyed tizenegy – felelte Júli. – Adunk még Castonnak egy háromnegyed órát, utána azonban mindenképpen indulnunk kell. – Rendben – mondta csendesen Júli. Ő is azt mondta nekünk, tizenegykor mindenképpen induljunk el. Néha kiabálást és ordítozást hallottak az utca felől, vagy súlyos katonabakancsok gyorsan közeledő és távolodó csattogásait. – Az autója – kapott észbe Eumenidész – az utcán van. – Nem – nyugtatta meg Raphson – a szálloda hátsó udvarában hagytam. A szerencsétlen vaját autója azonban borzalmas állapotban van. Az összes ablakát betörték, és valaki elvitte a kerekeit. A beszélgetés itt újra megfeneklett. Csak a retiküljét szorongató Mrs. Vermington adott elő egy véget érni nem akaró monológot, amire senki sem figyelt. Julie a robbanásokat hallgatta, és azon tűnődött, mi lenne, ha találat érni a szállodát. Fogalma sem volt róla, mekkora pusztítást képes végezni egy gránát, csak annyit tudott ezekről a dolgokról, amennyit a moziban és a TV képernyőjén látott. És sejtette, a filmek csak halvány utánzatát adták annak, ami a véres valóság lehet. Egyre jobban fért, és ez ellen semmit sem tudott tenni. A percek teljes menet felszerelésben masírozó csigák sebességével válszorogtak. Mrs. Farmington éles hangon felvisította, mikor egy gránát, az eddigi legközelebbi, valahol az épület környékén felrobbant, és a légnyomás betörte az előtér ablakait. Mrs. Farmington rémületében ki akart rohanni a szűk helyiségből. Julie azonban elkapta a karját. – Maradjon, ahol van! – kiáltotta. – Itt biztonságosabb. Mrs. Farmington visszazöttyent a helyére, és különös módon Julie sokkal jobban érezte magát ezután. A tekintete eumenidész sápadta a cárasiklót. Vajon mire gondolhatott a férfi? Eumenidész félreértve a pillantást, a szeme elé emelte csuklóját. Három közölte. tizenegy, közöltem. Aztán jobb lenne felpakolni az autót. Az eddig réveteg Ravshorn felnézett. Igen, az jó ötlet, értett egyet. Tenyerét az ajtóra tette, hogy kinyissa azt. Várjanak csak, itt van Kauston. Hála az égnek, Rebegte Julie. Rapshorn meglökte az ajtót, aztán mozdulatlanná dermed. – Nem! – suttogta. – Nem ő az. Egy katona és egy másik is áll mögötte. Óvatosan visszahúzta az ajtót, csak keskeny rést hagyott rajta, melyen át félszemmel figyelni tudta a nem óhajtott vendégeket. A katona puskát viselt a jobb vállára vetve, a mögötte álló katonának azonban nem volt fegyvere. Mindketten bejöttek az előtérbe, durván félre rugdosva az útjába kerülő nátszékeket. Egy pillanatra megálltak a poros lépcső előtt, aztán egyikük mondott valamit, amin mindketten nevettek, és egy pillanattal később eltűntek Horn tekintete előtt. – Bementek a bárba – suttogta a konzul. Üvegek csörgése hallatszott, aztán ismét hangos nevetés, majd valaki a falhoz csapott egy poharat. Ezután hirtelen és érthetetlenül néma csend lett. Nem jöhetünk ki, amíg ezek itt vannak, suttogta Ravshorn, mert megláthatnak minket. Meg kell várnunk, hogy elmenjenek. Hosszú várakozás volt ez. Ravshorn lába már kezdett el a kényelmetlen pozícióba. Mivel már jó ideje nem hallottak a bárfelől mozgást, kezdett reménykedni benne, hogy a katonák a hátsó kijáraton át távoztak. Mennyi az idő? kérdezte végül. – Tizenegy húsz? – Ez értelmetlen időpazarlás, mondta hangosan Mrs. Farmington. – Semmit se hallok, biztosan elmentek már. – Maradjon csendbe, szólt rá ingerülten Raphshorn. Elhallgatott, aztán hosszú másodpercek után valamivel szelidebben hozzátette. – Lehet, hogy tényleg elmentek. Kimegyek, körülnézek. – Legyen óvatos, suttogta Judy. Raftshorn ki akarta nyitni az ajtót, de ezúttal se tehette. Az egyik katona kijött a bárból, és kezében egy üvegi átvágotta átvágott a hallon. A forgó ajtónál megállva egy darabig tétóván az utcát bámulta, a vak üvegkereten át, aztán megpillanthatott valakit, mert kiabálni és integetni kezdett. Két katona jött be az utcáról, és rövid tanácskozás vette kezdetét. Az első katona nagy vonalóan a bár felé intett, mintha azt mondta volna a többieknek, hogy legyetek a vendégei. A másik kettő közül valaki kikiáltott az utcára a társainak, minek eredményeké, pár pillanat múltán tucatnyi katona igyekezett a bár felé. Bábeli zűrzavar vette kezdetét. – A fenébe! – mérgelődött horn. Ezek nem fognak egy hamar elmenni innen. – Mit tegyünk? – kérdezte Julie. – Semmit mondta Kurtán Raphshorn. – Ezek az emberek szerintem desertőrök. Nem lenne szerencsés, ha meglátnának minket, különösen a… – elhalt a hangja. – Különösen a nőket, fejezte be helyette Julie, és érezte, hogy Mrs. Warmington remegni kezd mellette. Csendben üldögéltek, és a bárfelől érkező zajt hallgatták. Ordítozást, üvegek és poharak csörömpölését, éneklést. – Nagy lehet a fejetlenség odakint, – jegyezte meg Horn. Ki akarok jutni innen? – mondta hirtelen és hangosan Mrs. Farmington. – Fogja már be valaki annak a nőnek a száját! – sziszegte Raphshorn. – Nem maradok itt! – kiáltotta Mrs. Farmington, és fel akart állni. – Maradjon csöndben! – rántotta vissza a földre, dühösen Julie. – Nem tarthatnak itt erőszakkal! – csikította Mrs. Farmington. Julie nem látta, mit csinál menidész. Mrs. Vermington azonban egyszer csak elhallgatott, és teljes súlyával ráborult. Julie elnyomta magától a nőt. – Köszönöm, Eumenidész, – suttogta. – Az Isten szerelmére. Ravshorn a nyíláshoz illesztette a fülét. Feszülten figyelve nem állt ebbe hirtelen változás a bárfelől zaj intenzitásában. Semmi nem történt. A férfiak a dáridó hevében és mámorában megfeledkeztek a kinti veszélyekről. – Mi a fene ütött ebbe a nőbe? – fordult a többiek felé a konzul. – Megőrült? – Nem, felelte Julie, csak nagyon félre lett nevelve. Egész életében azt tehette, amit akart, és most képtelen felfogni, hogy amennyiben továbbra is a saját feje után menne, azzal halálos veszélybe sodorhatná magát. Nem tud adaptálódni. – Azt hiszem, tette hozzá tépelődve. Inkább sajnálnunk kellene, mint haragudnunk rá. Sajnálják, ha akarják, mondta Horn. Csak tartsák csendben közben. Kilesett a résem. Csak a jó ég tudja, mennyi ideig fog itt maradni ez a banda, és egyre részegebbek. Tovább kuksoltak a fél és hol a bárban mulatozó benszülötteket, hol a kinti csatát hallgatták, attól függően melyik volt hangosabb. Julie aggódva nézegette a karóráját, azon tűnődve, vajon meddig fog ez így menni. Öt percenként azzal bíztatta magát, hogy öt perc múlva biztosan indulhatnak, de ez csupán önállítás maradt. Aztán egyszer csak érezte, hogy Rafthorn a karjára teszi a kezét. – Mi történt? – kérdezte aggódva. Az angol feléje fordította az arcát. – Még többen jönnek. – folytatta a figyelést. Ezúttal heten jöttek be az előtérbe. Hat közkatona és egy tiszt. Fegyelmezett mozgásukból, és abból, ahogy körbenéztek a halban, Rafthorn rögtön tudta, hogy ezek nem mulatni akarnak. A tiszt a bár ajtaja előtt állt, és kiáltott valamit. Majd mivel hangját elnyelte az aj, elővette a pisztolyát, és a levegőből belőtt. A szálloda belsejében egyszerűen néma csendett. Mrs. Farmington halkan felnyögött. Julie villámgyorsan a nő szájára tapasztotta a tenyerét, és egy pillantással jelezte Ravshornak, hogy többé nem kell aggódnia a Mrs. Warmington miatt. A tiszt, zsigerekbe markuló hangon ordított valamit, mire a desertőrök egyesével kijöttek az előtérbe. Utoljára az alaposan ellázott puskás férfi jött elő. A tiszt gyűlölettől izzó szavakat zúdított rájuk, aztán megparancsolta nekik, hogy sorakozzanak fel. A puskás katona kiáltott valamit, aztán lekapta válláról a puskát, a mozgás lendületébe felhúzva a puska kakasát, mire a tiszt gyors parancsot adott az egyik mellette álló katonának. A közlegény megemelte a gép és meghúzta a ravaszt. A fegyver felugatott, és a záporozó golyók egy pillanatra a falhoz szegezték a szétlőt mellő dezerttört. Egy eltévedt golyó éppen Raft feje mellett fúródott be a falba. A konzul pislogott egyet, de nem vette le szemét az előtérben álló tisztről, aki fáradtan intett a többieknek. A dezertőrök engedelmesen egymás mögé állva kimasíroztak a szállodából, nyomukban a felfegyverzett katonákkal. A tiszt visszatette a fegyverét a pisztolytáskába, majd közelebb lépett a lelőtt férfihez. Belerugott a holttestbe, aztán sarkon fordult és kisietett az emberei után. Raphshorn várt teljes öt percig, csak azután mert kinyitni az ajtót. Azt hiszem, most már mehetünk, mondta hunyorogva. Kibotorkált az előtérbe, és Julie, ellerezte Mrs. farmington kiment utána. Miután meggyőződtek róla, hogy tiszta a levegő, visszabújtak a lépcső alatti helyiségbe, hogy kivonszolják az idősebbit nőt. Remélem jól van, mondta Julie. Attól féltem, meg fogom folytani, de hát valahogyan csendben kellett tartani. Raphshorn a nő fölé hajolt. Semmi baj, rendbe fog jönni. Húsz percre volt szükségük, hogy mindent kivigyenek az autóhoz, beleértve még a mindig kábolt Mrs. farmington is. is. medinész is elég megviselt állapotba volt, és az sem segített rajta, hogy az autóba beülve felfedezett egy hosszú szakadást az akója bal ujja alatt. A lövedék, ami raphshorn is megrémítette, a felkarja és a bordái közt Rafcon a műszerfalra pillantott. Tele van a tank mondta. És van még néhány kannával a csomagtartóban. Legalább emiatt nem kell főjön a fejünk. Beindította a motot, és hamarosan kigurultak a szálloda udvarából egy szűk mellékutcára. A motorház tető oldalán életre kelt az eddig ernyettel lógó lobogó. Háromnegyed-kettő volt. Caston az első percekben úgy érezte, tekintetek tucatjai szegeződnek a hátára, de aztán, látva, hogy az emberek a maguk bajával vannak elfoglalva, és ügyet sem vetnek rá, lassan megnyugodott. A zsúfolt utca fölött a Place de la Liberation Noir irányába nézve vastag fekete füstoszlopot pillantott meg. Egy másodperccel később pedig újabb, valahol a térközepe táján becsapódó gránát rázta meg a házak ablakait. Cawston a térrel ellenkező irányba fordult, és hagyta magát sodorni a tömeg által. Pokoli volt a zaj. Ágyusortüzek döreje, a levegőt szelő gránát sivítása, detonációk roba tépázta a dobhártyáját. A legjobban azonban a tömegordítása zavarta. Ebben az űrzavarban valami oknál fogva mindenkinek volt kiabálnivalója, és az, hogy mindezt egy Cawston számára érthetetlen nyelven történt, nem javította a helyzetem. Egyszer valaki elkapta a kabátja ujját és az arcába zúdított egy rövid monológot, mire kausztan sajnálkozó képet vágott és széttárta a karját. Sajnálom, öregem, de egy szabadat sem értem. Azzal elrobogott és csak tíz lépéssel odébb döbbent rá, hogy torka szakadtából angolul próbált kommunikálni a benszülöttel. A tömeg nagyobbik részét civilek képezték, bár akadtak köztük katonák is. Ezek többsége sértetlennek látszott fizikailag, mert tekintetükből borzadály és tanástalanság tükröződött. Kauston úgy véltem, olyan katonák ezek, akik életükben először voltak szenvedői egy tüzénségi támadásnak, és az átélt élmények teljesen megtörték őket. De Kauston nem csak épp katonákat láthatott, hanem törött karokat, lábakat, vérzősebeket is, és ami a legborzalmasabb volt, egy fiatal katonát, aki a hasát markolva botorkált, miközben vértől iszamos ujjai közül előtűntek belszervei. A civilek még a katonáknál is rémültebbek voltak. Ide-oda rohangáltak, látszólag cél nélkül. Egy férfi például öt perc alatt legalább ugyanannyiszor változtatott irányt újra és újra elhaladva kaosztan mellett, míg aztán végleg eltűnt a tömegben. Valamivel később egy vörös ruhába öltözött fiatal lányt látott, aki az utca közepén állt és visított, szinte levegőt sem véve. Kausztom, miközben rendületlenül haladt előre, és sokáig hallotta sikoját Végül úgy döntött, betér egy mellékutcába. A legközelebbi saroknál felment a járdára és befordult a szomszédos utcába. Itt nem volt akkora a tolongás, itt sokkal gyorsabban haladhatott. Nem sokkal később egy fiatal katonát pillantott meg. A fiatal ember egy narancsos ládán ült, kétségbe esetten törött karját fogva másik kezével. Mellette a földön egy puska hevert. Káosztom meg Eltörött a keze? kérdezte a bennszülöttet. A fiatal ember értetlen, fágyolós tekintettel nézett fel rá. megtapogatta a saját karját. – Webrász! – mondta. – Aztán olyan mozdulatot tett, mintha ketté akarna törni egy ágat a térdém. – Eltört? A katona tompán bólított. – Majd én sínbeteszem! – jelentette ki Kauston, és legugolt, hogy segítsen levenni a sebesültnek az ubonyát. A narancsos ládát a talpával széttörte, s az így nyert lécekkel rögzítette a törött kart. Most már minden rendben lesz. Biztette a fiatal férfit, és továbbállt kezében a zubbonyjal és a puskával. Most már kellékei is voltak. A zubbony túl szűk volt neki, ezért nem gombolta össze. A nadrágja nem illett hozzá, és sapkája sem volt, de ez nem is számított. Az volt a lényeg, hogy nagyjából úgy nézzen ki, mint egy katona. Így senki nem tehette fel magának a kérdést, hogy mit itt ez az ember. Felemelte a puskát és elhúzta a závárzatot. A tár üres volt. kaston merengően elmosolyodott. Ez sem számított. Még soha nem lőtt rá senkire, és nem állt szándékában most pótolni azt, amit eddig elmulasztott. Fokozatosan megtéve a nagy kört, amit a térképen bejelölt magának, eljutott a város keleti széléhez, a tengerpart mentén futó úthoz. Elégedetten állapította meg, hogy itt mintha kevesebb lenne az ember, és ezek is nyugodtabbak. Az út mentén városlakók keskenysora igyekezett a hegyek felé. Koston számára nem volt kétséges. Ez a keskenysor nem sokára folyammal fog duzzadni. Minél hamarabb el tudnak indulni Ravstron autójával, annál gyorsabban haladhatnak. Nem is időzött tovább. Visszafordult a központ felé. Közben megnézte az óráját. Jobban eltelt az idő, mint gondolta, mert majdnem tíz óra volt. Most, hogy az ember áradattal szembe kellett mennie, sokkal lassabban haladt s ahogy a felbújdult városközpont felé közeledett, egyre nehezebb volt átküzdenie magát a szembejövők között. A főtér felől sűrű korom felleg szállt a külváros felé, eszébe jutottva Kaustonnak, hogy ennek ellenére nem kell tűzvésztől tartania, ha neki igaza van. Kauston benyomult a tébolydába, ami nem is oly régen még sétáló utca volt, és hol a könyökét, hol a puskatuszt használva utat tört magának az egymáshoz préselődő testek között. Egyszer szembe került egy katonával, aki hozzá hasonlóan igyekezett érvényesülni. Egy pillanatig farkas szemet néztek egymással, aztán Kauston megfordította a puskáját és felhúzta a kakast, azon tűnődve közben, hogy mi minden történhet, ha a katona nem veszi alapot. A katona idegesen végigfuttatta tekintetét a hasáromutató puskacsövön, tétován a saját puskáját nézte, de végül jobb belátásra tért és elvegyült a tömegben. Kauston örömtelenül elmosolyodott. Aztán folytatta útját. Az imperiál közelében járt, amikor a tömegnyomása annyira megnőtt, hogy képtelen volt előrébb jutni. Jézusom, gondolta, itt gubbasztunk akár a kacsát, és várjuk, hogy lekaszaboljon egy eltévedt gránát. Megpróbált az ellenkező irányba menni, de ez sem ment sokkal könnyebben. Valami feltartja az embereket, állapította meg. Valami, amit nem tudnak elmozdítani. Hogy mi volt ez? Az hamarosan kiderült, amint sikerült visszaevickélnie valamennyit. A Szentpyer két egymással párhuzamos mellék utcájából katonák özönlöttek elő, és fegyvert szegezve a tömegre, megállásra késztették az embereket. Cawston lábújhegyre ágaskodott, és átlesett a benszülöttek feje felett. Látva, hogy fegyveresek menekülő katonákat rángatnak elő a tömegből, egy szabadon hagyott utca részre gyűjtve őket, kaszton gyorsan lehúzta a fejét, de már elkésett. Valaki elkapta a karját, durván átlagdöste a tömegen és odaállította a többiek mellé. Kaston végig a mellette állókat. Mindannyian sértetlenek voltak, és az utca kövét bűnbánó ábrázattal. Az angol követve példájukat, két vála közé húzta lehajtott fejét, és közben megpróbált bevegyúrni a társaság közepébe. Amikor már mindenkit összeszedtek a csapdába ejtett tömegből, eléjük állt egy tiszt és rövid beszédet tartott nekik. Kauston egyetlen szót sem érted belőle, de így is sejtette, miről lehet szó. Ők mindannyian dezertőrök voltak, akik gyáván magukra hagyták a bajtársaikat, és ezért bujót érdemelnének. Az egyetlen reményük az életbe maradásra az, hogy visszamennek és kiállnak félvel ágyújj elé. San fernandez és a dicső Surrier elnököt szolgálva bűnbánattal és alázattal. Hogy még érthetőbbé tegye a dolgot, a tiszt végigment a felsorakoztatott emberek között, és az első sorból találomra kiválasztott hatott. Ezeket a házfalának állították. Megzavarodott, rémült szerencsétleneket. Aztán kelepelni kezdett egy géppisztoly, és a kis csapat szétesett a gyilkos golyók záporában. A tiszt higgadtan odament, golyó eresztett az egyik haldokló fejébe, majd sarkon fordult, és éles hangon kiadta a parancsot az indulásra. A desertőrök olyan készségesen engedelmeskedtek, mint még soha életükben. Altisztek irányításával kettő fejlődtek, és masírozva elindultak lefelé az utcán. Ahogy elhaladtak a kivégző osztak teherautója mellett, Custon végignézett a fekete arcokon, aztán az utca túloldalán lévő holtesteken. Poronkor elzsírozott, gondolta. John Custont besorozták Sörjör hadseregébe. Dawson döbbenten állt önmagával szemben. Egész eddigi életét az Észak-Amerikai közösség civilizált tagjaként élte, és ebből kifolyólag még soha nem gondolta arra, mit tenne, ha valaha igazán nagy bajba kerülne. Mint a legtöbb demokráciában élő ember sose került ehhez hasonló helyzetben. A társadalom elkényeztette és védelmezte, ő maga pedig adót fizetett, mint mindenki, hogy ez a védelem tartós legyen, és ne neki, hanem az ő pénzéből megfizetetteknek kelljen olyan primitív realitásokkal szembenézniük, mint a golyó általi halál vagy a kínzás. Noha világjáró minden izében amerikai fenegyereknek tartotta magát, és hajlott elhinni minden dicsérő szót, amit csak napvilágot látott a sajtóban, lelkeméjén érezte, hogy ez a kép törékeny, és időről időre elgondolkodott azon, vajon milyen ember lehető valójában. A gondolatot azonban abban a pillanatban hesegette el, ahogy ez megszületett, mert bár ez sohasem vallotta be magának, tisztában volt vele, hogy valójában gyenge ember. A nyilvánosságnak mutatott kép volt az a férfi, aki szeretett volna lenni, és Dawson nem bírta elviselni a gondolatot, hogy ez a kép akár teljes egészében hamis lehet. Az pedig, hogy ez nem így van, sohasem átmódjában bizonyítani, mert sohasem tették próbára. Vaját leplezetlen megvetése fájt és Dawson, már-már magát, amiatt, hogy megpróbálta ellopni az autót. Egy igazi férfi nem viselkedett volna így. Ezért szedte össze magát, amikor mégiscsak elérkezett a megmérettetés ideje, és küldte el a pokolba rosszó felügyelőt. Most tehát itt feküdt az ágyban, miközben odakint tombolt a polgárháború, és értetlenül személte önmagát. Olyan erős fizikai fájdalmat kellett elviselnie, amiatt eddig még csak elképzelni se tudott és büszke volt rá, hogy mielőtt elveszítette volna az öntudatát, fátyolos szemmel rosszul könyörtelen arcába nézett, és azt mondjogta neki, hogy még mindig azt kívánom, kerülj a pokol legsötétebb bugyrába, te szarházi! Amikor magához tért, tiszta, vetett ágyban feküdt, mindkét kezebe volt kötözve, és a többi sebét is ellátták. Hogy mivel érdemelte ezt, ki nem értette, ahogyan azt sem, miért képtelen megemelni a fejét. Megpróbálta néhányszor, aztán feladta, és inkább új, csodálatos önmagának szentelte figyelmét. Rövid egy óra alatt megállapította, hogy többé nem lesz szüksége a Hemingway által levetett gúnyákra, mert a sajátjaiba se fog kisebbnek látszani. – Többé soha sem fogok félni – suttogta széthasadt aikai közt. – Istenem, kiálltam a próbát! Már nem kell félnem önmagamtól. Mégis félt, amikor az újabb, közelebbről intézett tüzérségi támadás megindult. Bármennyire próbálta, nem tudta legyűrni az ősi ösztönös halálfélelmet. Beleolvadt az ágyába akár egy rémálomból ébredő kisgyermek, és a mennyezetet nézve tehetetlenül várta, mikor fogja egy repeszdarab a túlvirára küldeni diadalittas vadonatúj lelkét. Nem messze tőle vaját a cellája sarkában ült két tenyerét a fülére tapasztva, hogy kizárja fejéből a kinti izonyatos zajt. A berubbanó üvegcserepek elvágták az arcát, a szeme azonban szerencsére sértetlen maradt. Egy ideig azzal volt elfoglalva, hogy fájdalmas sziszenések közepette, kiszedegesse az ezüstös szilánkokat az arcbőréből, és ez a munka minden mástól elvonta a figyelmét. Most azonban egész lényével tudatában volt a körülötte zajló eseményeknek a févölk minden ágyúja, a Place de la Liberation lőtte volna. A robbanások szinte szünet nélkül követték egymást. A cella ablakán folytogató füst be. A rendőr főkapitányság épületét még nem érte találat. Legalábbis Vajet nem tudott róla. És biztos volt benne, hogy tudna róla, ha egy gránát az épületbe csapódna. Ahogy a sarokban kuporgott, felhúzott lábakkal, téldeközé rejtett tarcal, akár egy szöcske azon törte a fejét, mit legyen, ha az épületet találat éri, és ő még életben lesz. Nem kellett sokáig várnia a hatalmas bumra, ami még a cella levegőjét is megrázta. Vajet úgy érezte magát, mint az egér, aki egy dob belsejébe tévedt. Hosszú percekre tökéletesen süket vált, és még azután is, mintha gumidugókat kalapáltak volna a fülébe, távoli zümmögésként hatoltak el hozzá a háború zajai. Amint magához tért a robbanás okozta sokból feltápászkodott és szemügyre vette a cellát. A szemközti falon egy dudort vett észre, amely, mint a korábban nem lett volna ott. Vajet közelebb ment, és most már azt is látta, hogy a falon hosszú, cikcakos repedés húzódik. Először a tenyerével próbálkozott, aztán a vállával is megnyomta a falat. A téglák nem engedtek. Vajet hátrébb lépett és körülnézett a cellában, valamilyen eszközt keresve, amivel hatékonyabban támadhatná a falat. Először a székötlött a szemébe. Ez fából készült, a fal megostromlásához aligha lett volna alkalmas. Egy őrnek viszont kellemetlen perceket okozhatott volna vele. Maradt az ágy. Ez a hajlított vassódronyból, laprugókból készült típus volt. Az egyes elemeket csavarok tartották össze, amiket Arosda félig megevett. Ezért nem volt könnyű eltávolítani őket, de fél órai veszélytség árán sikerült előállítani a néhány alkalmas szerszámot: Két primitív feszítővasat, jó pár kaparót a laprugókból, és egy harmadik fajta eszközt, amit megnevezni ő maga sem tudott volna, de ami ennek ellenére hasznosnak látszott. Akár egy atomkori Edmond Dantes letérdelt a fal elé, és kaparni kezdte a maltert a az évszázadok alatt betonkeményi edződött anyag makacs volt. A robbanás azonban nem tett jót neki, így váját meg nem kis feszültség árán sikerült egy akkora lyukat kivájnia, hogy a feszítővas vége beférjen és a téglák közt kissé megtámaszkodhasson. Ezek után beillesztette a résbe a rudat, és fogakkal, recsegő ízületekkel neki esett a falnak. Néhány perccel később teljesen kimerülten a padlóra hajította a vasat, és elhátrált a faltól, hogy megnézze, mit csinál rosszul. A téglák moccanni sem akartak. Csak most tűnt fel neki, hogy a teret már nem bombázzák. A rendőrség épületét eltoláló gránát lehetett az utolsó, és pillanatnyilag csak a város északi határa felől érkező csatazajt lehetett hallani. Wyatt száműzte gondolatai közül a háborút, és teljes figyelmét a feszítővasnak szentelte. A feszítővas egyfajta emelő, pontosabban egy emelő része. Egy támasztékra van szüksége. Váját fogta az ágy egyik végét, és neki támasztotta a falnak. Ez megfelelt támasztéknak, de nem lehetett támadni vele azon a helyen, ahol a lyukat fájtak. Újabb lyukat kellett kaparnia. Ez nem kis időt vett igénybe, de váját türelmesen és szorgalmasan dolgozott. Mórzsákként távolította el a kemény maltert. Mire végzett, új percei véreztek, és úgy érezte, mintha valaki dörs papírral erősen megmanikűrözte volna az újjai hegyét. Hogy a nyomorúság tökéletes legyen, a szomjúság is gyötörte. Fél vizet, amit ott hagytak neki, már régen megitta, és az épületet megrengető találat óta senki nem jött a közelébe. Ez jó jel volt. Beillesztette a feszítő vas végét a lyukba, és immár a támaszték segítségével nekifeszült. Ismét semmi. Váját elhúzta az ágy végét a faltól, mint egy tizenöt centire, hogy az erőkar nagyobb legyen, és teljes súlyával ránehezedve a rúdra, újfent megpróbálta. Valaminek most már engednie kellett, a vasnak, az ágynak, a falnak, vagy az inainak. Váját remélte, a fal lesz az. Érezte, hogy a feszítővas meghajlik alatta, de nem adta fel, nem tette le a talpát a padlóra. Hirtelen recsenés hallatszott, és a következő pillanatban Wyatt a padlón találta magát. Felült, köhögve a portól, ami a nyíláson át kavargott be, élesen megvilágítva a napfény által. Vaját pihent néhány másodpercet, aztán fölállt, hogy megnézze, mire jutott. Tisztában volt vele, hogy a szomszédos cellába fog áttörni csupán, és csak remélni tudta, hogy legalább annak az ajtaja nem lesz zárva. Ehelyett meglepetten tapasztalta, hogy a lyukon kinézve a teret látja a leomlott fal túl. A gránát, ami eltalálta az épületet, szétvetette a szomszédos cellát, és Wyatt csak a börtön derék régen elfeledett építőinek köszönhette, hogy nem repült express gyorsasággal a túlvilágra. A lyuk elég szűkre sikeredett, de Wyatt szerencséére elég vékony testalkatú volt, így sikerült átpréselnie magát néhány apró karcolás árán. Megvetni a lábát a túloldalon, ahol a félpadlót elvitte a robbanás, felfedve az égboltnak a lenti irodát, már nem volt ilyen könnyű. De végül ez is sikerült. Lentről egy férfi nézett fel rá tágra nyílt szemmel. Halott volt. Melkasát összerombolta egy rászakadt faldarab. Vájját a sarokba balra szólt, majd megfordult és lenézett a térre. A főtér elhagyott volt, tele kormánykatonák világos kék egyenruhás holtesteinek százaival. Az egyedüli mozgást a tucatnyi kiégett teherautóból felszálló füst jelentette. Sőr monumentális bronzszobra elszállt a talapzatáról, szétjuggatva hevert az ember és autó roncsok között. Váját lepillantott. Nem lett volna nehéz lemászni a földszintre is szabadon távozni, de aztán észrevette a szétbombázott cella egyetlen zsanéron himbálódzó ajtaját, és eszébe jutott Dawson. -t. Bármekkora is a kísértés, hogy elrohanjon, előtte meg kell találnia őt. Óvatosan az ajtóhoz lépdelt, mindvégig a falnak támaszkodva, és kimerészkedett a cellák közti folyosóra. Fúcsa volt, eltekintve a vastag mindent beborító portakarótól, semmi nem utalta arra, hogy az épületet bomba találat érte. Elindult a folyosón, és kiabálni kezdett. Dafszom, dafszom, merre van? A cellákban reketrabok egyszeriben elkezdte ordítozni. mindenki egyszerre, lehetetlenné téve, hogy Vályát megkülönböztesse az amerikai hangját. Teziú! kiáltotta ingerülten vajat, és a hangok elhallgattak, egy kivételével, amely a folyosó vége felől hallatszott. Vajat meggyorsította a lépteit, és úrból lelkiáltotta magát. Darszon, ott van! Itt vagyok, felelte az erőtlen hang. A ruzó irodája melletti helységből jött. Wyatt szemügyre vette az ajtót. Nem ajtó volt. Könnyűnek ígérkezett a feladat. Fogott egy készüléket, és az aljával szétverte az zárad. Pillanatokon belül bent volt a szobába. Dawson az ágyban feküdt, bekötött fejjel és kezekkel. Mindkét szeme bedagadt, és néhány fogát is elveszítette. Wyatt elképetten állt előtte. – Te jó ég, mit műveltek magával? Dafson szótlanul végigmérte, aztán összeszedte minden erejét és elvigyorodott. Mikor nézett utoljára tükörbe? mojtyogta felhasadta jakkal. Gyerünk, intett neki vájat, tűnjünk el innen! Nem tudok, mondta Dafson elfolytott haraggal. Azok a szebetek lekötöztek. Valóban, Dafson testét két széles bőrszíj keresztezte, Melynek a csatját az őrök az ágy aljának a közepére csúsztatták, hogy távol legyenek a matató kezektől. Vayett bebújt az ágy alá és kicsatolta őket. Mi történt azután, hogy megverték? kérdezte. Ez jó kérdés felelte Zavartan Dawson. Ebben a szobában ébredtem fel, úgy, úgy, hogy a sebeim már el voltak látva. Mi az ördögért csinálták ezt? Ráéjesztettem, Rozóra világosította Fülvajt. Örülök, hogy működött. se akartak elvezíteni engem, gondol, mondta gúnyosan Dawson. Az ágyhoz kötöztek, miközben odakint fütyültek a gránátok. Csak feküdtem és vártam, mikor szakítja át valamelyik a mennyezetet. Két találat is írta az épületet. Kettő, én azt hittem csak egy. Dawson kikászálódott az ágyból. Szerintem kettő. A szék felé intett hófehér fejével. Segítene felvenni a nadrágot? Egyedül nem fog menni attól tartok. Istenem, mennyire szeretnék találkozni azzal a kurafirozóval? – Hogy van a lába? – kérdezte vájat, miközben segített neki felöltözni. – A lábommal semmi baj. – Az jó, mert szüksége lesz rá. Le kell jutnunk a földszintre. – Szerintem menni fog. – Gyerünk! Kimentek a folyosóra. – Van egy szellős szella a folyosó másik végén mutatott előre Vajet. Arra fogunk kijutni. Lövés is visszhangzott végig a szűk téren, és egy pisztolygólyó csapott vakolatport port Vajet arcába, ahogy Gellert kapott az egyik falon. Vajet gyorsan lebukott, majd hátra nézett. Rozó botorkát mögöttük a folyoson. Szörnyű állapotban volt. Az egyenruhat szafatokban lógott lelóra, jobb karja ernyetten himbálódzott, mint ha törött lett volna. A főfelügyelő bal kezébe tartotta a revolvert. Wyatt valószínűleg ennek köszönhette, hogy a második lövése találta el. – Az a cella ott! – kiáltotta Dawsonnak és előrelőgte az amerikait. Dawson rohanva tette meg az őket és az ajtót elválasztó néhány métert, és berontva a cellába, ilyetten hátrahőkölt, amikor a padló váratlanul véget ért a lába előtt. Wyatt sokkal lassabban monult vissza, rajta tartva szemét rozon. A tiszt nem szólt. A fegyvert tartó kezével letörölte a vért, fanatikusan csillogó szeméről, aztán harmadjára is célzott. Mielőtt a lövés eldördült volna, Wyatt beúrott a cellába. A lövedék egy éles csattanással belefúrta magát az ajtó félfába. – Ide! – üvöltött Dawson. Wyatt a törmeléken át az amerikai hazoldalozott. – Ha az az őrőd bejön ide, akkor nem lesz más választásunk, le kell ugranunk. – Az pedig – Garantált lábtörést jelent – mondta Wyatt. Valami megmozdult az ujjai alatt. Egy tégladarabon támaszkodott. Rozó belépett az ajtón, láthatólag észre sem véve, hogy a padló jelentős része hiányzik. Remegő kezével célzásra emelte a fegyvert. Ebben a pillanatban Wyatt meglendítette a karját, és Rozó fejének vetette a tégladarabot. A pisztoly eldördült, a főfelügyelő pedig oldalra repült, elveszítette lába alól a talajt, és alçar a zuhant. Balkarja a halott férfi vállára csapódott, mintha Rozó örömében vetette volna rá magát rendőltársára. Aztán a felkavart por visszaülepedett a halott csodálkozó szemére, és ismét teljes volt a csend. Dawson vette egy mély lélegzetet. – Jézusom, ez aztán egy kitartó gazember volt! – – Köszönöm, Vajat! – lenézett a mozdulatlan rozóra. – Bele akarta keverni magát, vajet, de én semmit nem mondtam, nem tudtak megtörni, Vajat. – Tudom – mondta csendesen, Vajat. – Menjünk innen, egyelőre tiszta a levegő, de nem biztos, hogy sokáig így lesz. Lemásztak a földszintre. Davzonnak nem volt könnyű dolga sérült keze miatt, de Vajat segített neki. Amint kiértek a járdára, az amerikai megkérdezte. – És most mi tévők legyünk? – Visszamegyünk az imperiába. Meg kell találnom julie -t. Tudnom kell, hogy még mindig Szentpyerben van-e. – Erre kell menni. – Át a téren, arra. Átkeltek a Place de la Liberation Noir-on. Dobson elborzadva nézte a mészárlás nyomait. Oltestek hevertek mindenfelé százával. Nem lehetett tíz lépést tenni, úgy, hogy ne kelljen kikerülni egy holttestet. Amikor egy olyan helyre értek, ahol át kellett ugrálniuk a holttestek fölött, Dawson megfordult, és öklendezni kezdett. Vajet egy alkalommal belerugott egy tompán kongó tágyba. Egy leszakadt emberi fej gurult odé. Szeme vakon merett az égbolt felé, és bal halántékán recés szélű lyuk a feje hult porba.